پخپل ځان کې را لاړ تاړ کړي دي چې هم یې دی جانب احتیوا کړی د هم د انسانانو اخلاقي جانب احتیوا کړی درانیولای دا هم د انسانانو اقتصادي جانب هم د انسانانو عسکري جانب هم د انسانانو اجتماعي ټولنیس جانب دا ټول جوانب داس پخپل منګولو کې نیولې چې مسلمانان ورنه ځان نشي خورولای او د مسلمانانو د راګیرولو لپاره یي لومې او دامونه په داسې شکل باندي خور کړې دي چې نڅوغ ورنا په نظام او حکومت کې خلاص دي نڅوغ ورنا په فوج او عسکريت کې خلاص دي نڅوغ ورنا په تجارت او بانکداري او اقتصادی معاملاتو کې خلاص دي نڅوغ ورنا په مود او فیشن او رواجو رسمنو په دی کې ورنا خلاص دي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 یو وخت کې په ملیونو انسانان متاثر کوي خو په ظاهر به یو ساده مسلمان دیو عام مسلمان لږه دول نومونه کړکه ناراضي نفرت به ورننه کوي زکه هغه دا نومونه د دول کفرونو لپاره داسې انتخاب کړی دی چې مسلمان دی ورنکه و نه کوي مثلا يهوديت نومور باندې نه کوي مثلا الہاد نومور باندې نه کوي مثلا نصرانيت نومور باندې نه کوي مثلا بوت پرستی نومور باندې نه کوي مثلا شرک نومر باندې دي زکه دا اغه اصطلاحات دي او اغه نومونه دي شوف قران کریم کې یاد شوی دي په حدیث کې یاد شوی دي د علماو په کتابونو کې راغلي دي او په تفصیل سره د دوو اصطلاحات او شرح او بیان مسلمانانو ته شوی نو مسلمانان په اغه اصطلاحات باندې نو زکه د دې زماني کفر خپل عقاید خپل نظریات خپل افکار خپل قوانين په داسې نومونو او داسې قالونو باندې مسلمانانوتهړاندې کوي چې د مسلمانان وررنرکه او نفرت وون شي ومننی اول خو په شروع کې کسل عمل وونهي او د و په تریدلو باندې کرا, کرا دا د دوی په ژوند کې را شي مثالونه بعضې تااسته ووا اوروسته تفسییل سره انشاءالله بد با باره کې خبره وشي خوګوری یو مثال در ته ووا نه افغانستان یو خ دنداره ملک دی. او افغانان خی متدین خلق دید، دی تل دی, دی پار دی جهاد، قربانه و شهادتونو و دی آزاده و, و دی د و د تحریکون و دی, دی مرکز پاتې شوی دی او یو ولس چو من حیث طول ولس مسلمان شوی دی په اسلام که داخل شوی دید، دا څو ملکي چې هغه یوازې افغانان دي ځکه په عربو کې لا تر اوسه په ځین خلک داسي دي مسلمانان دي ځین داسي دي چې نسرانیان دي عرب دی خو نصرهانان دي کافر دی. خو په تاريخي لحاظ په افغانانو کې داس څوک نشته چې هغه د امداسی مسلسل په تاريخي لحاظ کافر را روان وي پښتون دی وی خو کافر دی وی دا سید چې مرتد شوی به وی یا فارسی باندي وی خو کافر دی وی یا عذبک دیوی خو کافر دیوی وي داسې نه دي ځینې نور قوونه داسې دی, دا دی چې تاریخی لحاظ ب نه لکه هنندیان په هنندانو کې مسلمانان هم شته کافر هم ست خو په افغانو کې بیا دغه ډول نهشته دغه ډول افغانان هم د کمونیزم د ناولې په دیدي او د کمونزم کوفر داسې تیری استستل چې په لکوو افغانانې په خپل صفکې ده را کمونزم په لکونو افغانان په خپل صف کې ودرول کمونیزم دی افغانانو د پاره ګوندونه جوړ کړل کمونیزم افغانان په اسلام په سره پورته کړل او پورت سوار لسکالۍ د اسلام په خلاف باندې و جنگول یو خواته به مسلمان افغانو یو خاطر به کمونست افغان دغه کمونیزم دغه کمونست افغان د سيټریسته لایو چې هم ځان ورته مسلمان خکاری ده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 ادریډه کې دي دا خ په نهره باندې را وتلل او په خپل صف کې ده را دا په خپل صفکې وده راول خپلټوپ کې په لاس کې ورکه او مخه مخ دم دغه دموکرات بل مسلمان وورور وور وښ دی چې دا د تا نخه دا, دا, دا وسوله او د پ اسکله شو چې دي د دغه دموکراتانو جګړه دم چا دی په خلاف باندې روانه ده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 په لغت کې څه شتوایي په اصطلاح کې څه شتوایي لکه مرأ پیدا شو څنګه ترقی وکول څنګه به نظام جوړ ک او څنګه نړی د یاد نړیولو یا برخه ولسون د لاندې کړل په ژوند باندې تاثیر څه شایو په اقتصاد باندې تاثیر څه شایو په دین باندې تاثیر څه شایو په اخلاق باندې تاثیر څه شایو د ټولونو په جوړښتونو او د جوړښتونو په ماتهولو باندې تاثیر څه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 دا چې دیموکراسي باندې خبره وکاو دا چې په هیومنزم باندې خبره وکاو دا چې په نورو ازمونو باندې خبره وکاو دا چې په هندویزم باندې خبره وکاو دا چې په نصراڼه ته يهوديت باندې خبره وکاو نو په کومونزم باندې هم خبره وکاو ځکه دا د دې زماني او دول دی او په میلیارډونو مسلمانانو ورته متاثر شوي دي په چین کې ورته متاثر شوي دي په روسي کې ورته متاثر شوي دي په خاني شوروي اتحاد کې ورته متاثر شوي دي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 چې د کفر چې چللی وي د کوفر بچیان ور ته وژلی وي دو کفر کور وکن والله کړی وي دو کوفرې باغو بستان سپ زولوي د کفر نظام وره کړړوي. دغه کوفری ژوندي انسانان په خاورو کې ورته کړی وي دغه کوفرې په لکوو انسانان کلړولی وي په زندانونه کې چاولی وي. دغ کوفرې په میلیونونه انسانان تن نه ستلو تجبور کړی وي. دغه کوفرې فکره او فرهګ ور خراب کړی وي نو من بهوللی دد په باره کې ب تفاوته پات ککی وي.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 پر نظام کې پمنګه باندې حاکم دی امداوس هم کډی ملي امنیت مشاور دی کومونیست ک وزیر دفاع دی کومونیست ک وزیر داخله دی کومونیست ک جنرالان دی کومونیستان ک دی فوز مشران دی کومونیستان ک څارانووالان او محققین او زندانبانان دی کمونستان.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 د نظام د شړلو سم دستې دو هم لاړ څوک جررمی کې پناهنده شو څوک امریکا په پناهنده شو څو استسترلیته لاړل څوک فرانسی لاړل چوک نور اروپای روپملکهتونو ته ولاړل او هلته هغه ځای د استاخباراتي سیاسی اجتماعي فکری علمی ټولنو سره ځان تهړ د هغوی سره ان بیر ته پایون غو خلکو دوی ته د ک کې په نظر ځکه نه قتل چې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 بلکه لاپدی تی رودول سو دیا لسو کلونو کی خو افغانستان کې تقریبا امدا سی و چې په دولتي موټر وباند په دنيزیب اکسونه لګیدل دوستم څوک دی کومونیست تنای څوک دی کومونیست علومی څوک دی کومونیست چې دا څومره جنرالانه دي کې په ځر دفاع کې دي او ک په وزارت دی یا کومونستان دي او یا دی کمونستان کومونستان ملګری او حلیفان چې مجاهدینو په خلاف یې ترافور سره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 په اسلام کې یا د اسلام صف دی یا د کفر صف دی د دریم صف اجازه بيخي اسلام ورکوین چې مسلمان نه نه کافر دی دا چې نومي ارش ایدا فوش مسلمان نه دا کافر دی ده که هغه مسلمان کافر مسلمان نه دا کافر دی او کومونستان کفار دی دی أغربا داغه موقيف باید یادي دوستي وي یادي دوښمني او موږ زکه اخلاص نه ورنه چې د چا د ترزوې کمونیس ده د چا خو راي کمونیس ده د چا تربر کمونیس ده د چا د عامزوي کمونیس ده د چا زوم کمونیس ده د چا خسر کمونست ده یا کمونیس وو او اوس هم په موږ نظریاتو باندې ده لا سره سره مونږ دیو موقيف نیولو یا غوې سره د تعامل کولو یو شغي اصل باید ولرو اغه چې ولا او براء یا دوستي او دوښمني ورتوالی په اسلام یا وای سره د دوستیو کو کو دښمنه او د کوفارو ملګرو سره هم د دوستي کری او ک دښمنیو سره کو نو اسي خوشي په خوشي پړند دوست سره دښمنیو سره وکو ک د د کوفری ورزانت معلوم کو یا د گمراهی زانت معلوم کو د شری حکم له کتاب نه له سنت او د فقها او له اقوال د اسلام د عقایده د علما او د اقوال نه زانت معلوم کو او ترغیو ورسته بیا ل چا سره ک مقاطع کو سره پریکون سره کو ک دښمنیو سره کو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 دا ټول اخلي پدې هغه په د هر pore تړي هغه وایي چې د انسانانو ژوند دی کله انسانانو مرګ دا, دا نه تقدیرسته نه اله ټاکلې دا نه پدې کې ملکو الموت لاست ته نه پدې کې قضا او قدرسته دا نه باس او حساب او نشرسته دا یو ش هم نشته دا هغه وایي په زمانه در ازي لکه بوتو غن رازرغنيغو او بیا د بوتو غن تويغو ختميغو د دې هر نسبت او رجوع دوی ارجاي د هر تکوي زمانه تکوي نو ځکه دويته د هريان هم ورته ویلای کی د هريان هم ورته ویلای کی گی. کمونستان هم ورته ویلای کی گی. ملحدین هم ورته ویلای کی گی. نور نوونه هم ډیر دي دی. په قران کریم کې هم دي دغه ډول خلکو یادونه شوی یاد دي دغه ډول خلکو د عقایدو یادونه شوی ده فقایت شریف کې هغه ایتونو کې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 غوې وای چې تر څول نو دلیل دی او شي دی حرام وای دی حلال وای دی دی خوالي او دی بدوالي هغه داده شدا د ما خوخ د دغه س دا نه چې الله حلال کړي یا الله امر کړي یا الله حرام کړي یا الله ورمن کړي غوې نا ات از ما خوخ د تر دې پورته بل دلیل دی غوې سره نشته چې هرڅ کوي وای وله مې د ما خوخ هم دسه دا. ذکا ورستو تفصيلات وکراشي شد دوی پاقيده کې د حل او د حرمت صلاحيت دا پخپل دي انسان سره دا دا کار دوی الہ ن نعوذ بالله دوی په ځم دوی په ګومان اخیسته هغه وخت په یو وخت انسان کمزور وي بیاقل او اقل کمزور وي دوی پخپل طفولت کې ژوند کاوه د یو چا ضرورت ول الله سي وني سي یو چاته ضرورت ول لار وروخي چې ګور فلاني ځکه دا چنده فلاني ځکه ور د فلاني ځکه وبدي فلاني ځکه لار وروړه د دې ځکه ده نو یو چاته ضرورت یو رہنمات وي داغه رہنمات دغه الله او دغه چې لاس چانه وله دغه کې د پیغمبر بو اوس و انسان خپل عقل بلوغ تر رسیدلې نور نعوذ بالله د دوی په عقایده کې دوی چې انسان نور په خپل الٰه ده وخت چې انسان په خپل اله ده نو د حلال او د حرام فیصله هم باید په خپل او کوي نو امداغه وجه نه چې په غرب کې نن تر هر څه زیاته ارزخمنه خبره هغه دی اکثریت رائے ده د انسانانو خپل رائے ده چې د اکثریت په شکل کوي اکثریت چې څه ته حلال ویل هغه حلال اکثریت چې څه ته حرام ویلي هغه حرام نو کمونستانو هم نه په تورات باندې استدلال کاوه نه په انجیل باندې استدلال کاوه نه په زبور باندې استدلال کاوه نه په قران باندې استدلال کاوه نه په کومه بل ديني فلسفه باندې استدلال د هر څه د ممنوعيت او د رواوال د پاره دلیل د خپل خواخینه بس د من خواخداسته غرايز مې دا غواړي شوق مې دا, حوا دا هوا او هو. هوس مې دا نو ځکه خو الله تعالی فرمای اتخذ الهاه هوا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 غاڅوک لذلی غڅوک چې خپل الاهی هواني ولي یعنی الله علی علم الله تعالی دوی ګمرا کړی وی د علم سره سره چې په یی چې دا کم کار چې مون کو دا صحیح نه ده مونږ دی الله سره ډغری وه مونږ دی فطرت خلاف روان یو خو بیا هم ختمه على سممع اللهلا د دوی په غک باندې په غګونو بانندې هم ټپهلهګولی حه خبره سمه خبره بهنا وقل به او په زرهبان هم ورته ټپه ګولی ده ختم ک بندکړ مهورله کړړی ده چې د خیر خبره به نهوردي ان د جهه د چې کمونستان مسلمان نه شول ټوټه شو نظام مات شو زارتونه پاوز ل خ عله من زلاړه خو زه په چلنج سرهوایم چې تر او سپوره نهما په خپله لی د لا داسې چوک چې ل کمونزم ن داسې اعانی توبهویستلی چې خلکوتهایي چې زه پرون کافرم کمونستوم ننې تو بهویسته مسلمان شوم که چاته داسې معلومی چې کوم جنرال کوم د ګال کوم ساونوال کوم ضابت کوم قاضی کوم وزل د کمونظ نه توبهویستلی او چې زه پرون کافروم نن مسلمان شوم نه ما تی روه. سكة دوي دي علم سراء قمرا شئيه وي داخد سبية واذا خلق نوه داخد طول دي لالو تعصيلات والا خلق وي الله الله على علم دي علم سراء الله قمرا کريه يعني يو تفسير دي آيات شريف دامدة دا شا دا علم راجيشي الله تا شا. الله بدي بوووش دا خلق بدا سكينو زكئي قمراك دا علم رجوه الله تا كي. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة او پسترګو باندې ورته پر دې راوستي چې حق یې نه دی ام دې کومونستان وب با. پسترګو باندې دې چې کله یې خزي دې به ماشومان دي واړه دي اطفال دي حيوانات دي دوی به په تیارې او لوی مخې به دا کله دې داسې بمباک سترګې وړاندې وي د لاند خلک داسې نه اغه ظلم چې په دوی واقع فمن يهديه من بعد الله دا خلق ته الله نو ورسته الله ګمرا کړی دي نو دوی ته به څو هدایت وکړي اندغه وجد چې پروندې رسانو سره دا خلق ملګری ونندې امریکا سره ملګری سبه چې بل ار د حرامي نسل دا دا ول حراموني دي اغه به ورسته توایمه تذكرون وقالوا داو خلقوا بوال داو مشركان چنانه ناي تمثيليه كمونستان او ما هيا الا حياتنا الدنيا نده مگر دا ژوند د منګم د غنځي د د دنیا ژوند د من نموت وانا بس ژوند کیگو ملي کیگو او برخه ملي کیغه او دي نور رازي وما يهلكنا الا الدهر او منګه نمبر کوي مگر دا زمانہ لكه زمانہ نشي شي غلامو کوي بوتو کوي ايش نشي بیاپس وڑ شي وڑ شي منای باذونه ختم ندي وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم الله تعالی فرمای چدا خبر داس نه نه لکه د دوی چوای د دوی علم نشته د په دی باندي چدي دي دي, دي حقیقت دهر لترفه ندا دا کمش ته دي دهر ته منسوبي دا داس نه نه دهر دا کار نشي کولي د خپل مخلوق ده انهم الا يذنون. الله فرمای دا خلق ندي ماقدر اس اتکلون حقيقة تندي رسيدي لداخلت فداخبال نظرياتو تي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات او كل چه والوستلايشي والوستلايكي پا دويباني دمان آياتنا خكارا رو خانا واضحا واضحا چه قوري دا يتاسي عقيدة باتلة دا. أو دا أو دي الله لطرف خالق أو مالك هغدا نو دوي بياواي چه كدغس ايي دي الله لطرف اي دا جواند أو مدامر.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 ويكدا غسي ناخذ ادي من پلانو ندي برتراجوندي كي من باو غورو مان با ميمان رابو ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بباءنا ان كنتم صادقين لدوي دليل بدي بيامبر مقابل كي دان من نو مغر دا چويلي بي چادي من كلارون راجواندي كراتا كان كريتيا تاثيرتوني قل الله يحييكم ثم يميتكم طور تو الله تاسجواندي كوي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 نو چې دا دوی بچیان د دوی په مخکې راژندې کېده او پیدا کېدل دای وللی نهلیدل که د نشت نه چې پلارې پرون نشت شو لاړه او بیر ته تون کوي نو دا دده به چای خو هم پرون نه وه دا ننې چې پهغې کې د دا مه خدا خو دا خو دغه الله ژونده کو ورته خو دوی سې جا کار تولااکین اکثره ن لا علمون خو خلق خلک نه پوږي نو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 لورمراواده وې د دې مثال دا سي دا شدا څوک تابن لور حرامي څوک تابن خور حرامي د دې مثال وې دا سي دا لکه دې قانڅه پټه یو کوي او به د دې ور کوي یو دې دې کوي ته کوم دې دې شندي تکلیف دې دې واسي چکه لا خو وګي پوښي بیا دې دې باندې حرامي په بل چا د حلال دا وې کوم مقلو منطق دا نه دا لور چرتر له دې د تا ته حلال ده چې بل چا ته حلال ده دې ته ته حلاله بیا ورسته ان ډول عقایده و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 اشتراکیت هم ورته وایي او په عربې ورته شوی یت وایي شویوه د شایان نه ده ش خپور خپور ما ده چې د هر چا ته رسېلا د هرر حق غور کې ده نو کمونیزم ته کمونزم, کمونزم د یوا وایي غ وایي چې درېشایان داسې دي چې دغې په سرند د انسانان تر من جګړو جننجالونه دا را ځي او د د پارهه چېمنږه د جګړیو جننجالو د خلکوله من لې کړړی وي نو بس د درې شند په خلقو کې شریک شي زر زن زور جګړې او جنجالونه د انسانانو ترمنځ په خزر اجازه آبرو مې دا او حرمت می ده او ناموس مې دا او تا دا او د ما دا او من دا حلال دا و حرام ده. بس وینې بس خزه ده د ټولو خزه حرام او حلال پکې نه شته بس دا د ټولو له هرچا خزه د هرچا خزه ده د هرچا لور د هرچا خزه ده د هرچا خور د هرچا خزه ده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 مال بعد د دولت سره او دولت به ار چاته د کار په مقابل کې ورکې څونه ضرورت سره څونه کار کوي مغنبه پیسې اخلي څونه ضرورت یو غنبه ورکي باقي د ذخیره کولو د ځانته کور درلودلو د ځانته ځمکې درلودلو د ځانته موټر درلودلو د ځانته ملکیت درلودلو دا بنوي ذکر هم شوري ته هڅه کې افراد اڅ نه درلودل کوپن به د کال په سر کې ورته ورک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 دلاات به شوراوي د ال به شوراوي د زون دی حکومت به شوراوي نو ځکه خ دوی خپل نظام ته شوراوي ویللی دا شوراوي ټکې داته د بلې چې ټکې نو هم دا د عربي د شورانه اخستل شوي یعنی ا هغه نظام چې د شوراګانو نه جوړ شوی ده انسانان به ټول ب کې شیک کوي وه په د نظان دا خو یغ هغه لغوي معنا د لغوي معنا شرحه وه په اصطلا کامونیسم څه شتوای کامونیسم یو فکری نظریه ده چې محسوس او غیبیاتونه په انکار دی فردی ملکیت او د میراث د لمنځ وړلو او د ماده پرستۍ په بنسټ ولاړه ده دا داسې یو نظریه ده چې څو شیا په کې مهم چې څومره شیا چې په سترګو نعوذ بالله له الله انکار انكار آخرت انکار له انكار ژوند انكار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 پدغه ترتیب باندې خدای خپل ملکیت نه به محروم و یعنی د الله دې هغه ویش او تقسیم سره یو مخالفت و چې الله تعالی فرمای موږ قسمنا معيشتهم بينهم الله فرمای چې د انسانانو د ژوند د معيشه د چاره وسایل دا ما تقسیم کړی د خلقو او بل دا ش فردي ملکیت د فطرت مطابق یوشاید د هر چا فطرت غواړي چې یوشاید خپل ولري او پخغه کې د څوګر سره شریک نه د هر چا زړه چې کورګېد ولري د هر چا زړه غواړي سورلید ولري د هر چا زړه غواړي خپل ازمکه دي ولري چې څه شاور کې کوي څه دا خپل به کمونیزم کې دا نه و الته چې څومره زمکه دا ټول د دولت د فرد ا نه و خبره دا چې میراث وبکنه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 و هیڅ پص د نه ختميږي. پداشوند امده روان دي. دا ختمېدو والا نه دي. امده غ ژوند دي، امده دایمي دي. امدهم جنت ده، امدهم دوځه، امدهم هر شي ده. دا ژوند نه ختمېدو والا. ماده ابدي غناله. او د ماده او د معنا په عربانه دي تصور دا وو چې دا کوم چې مانويات دي، روحانيات دي، دین ده، اخلاق ده، دا, دا ودي د ماده نارضي کېدل شيانه. اوله و ماده دا دا ماده ش او اختر او اختر نو وخت بو وخت نه اخلاق افکار عقاید دا ش انت راضیګه دلی دي دا د اصل نه دی روح او معنویت دی اصل وی او دا منظر څه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 نو بیا به وې یو دري عکسونه ویلا غولی و چې د دوه وای دغه غټ غټی ګیریو د یو داسې ډنګره کېونی ګیرا و دا یو عکس چې د مارکس و دابل عکس دغه ملګریو د شاګرد انګلز و او دا دري عکس چې د لنن او د دري وړه بدبختانو ګیرا درلوده زکه دا دري وړه یوه نو بیا فوي دا اسکر خو به بیسواد بیسواد خلکو بیچارګان لکه به په زور او را به اسکرې ته وسوکړی او بلته به ځین سازی کوله نو یو ورځ یو اسکر راغی ویلی چې ضغط شوک دي ضغط چې دای اوغه ټا ګیره او دغه ټی څیړی دابل شوک ده نو بیا وې داسکر بیچاره خو نه پېد بیسواد و بس ورخیځ کړه او د دوه اکسونو په کولولو شروع چې قربان شم نورانی قواری دي تاسو چې د دوه اکسونو وګورئ انده څه ټا ټی کیری دي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 دی وخت په دې اړه د لو باندې دغه نظریه خپاره شو او بیا چې دغه نظریه دی الله پبارک تصوور درلوده دغه نظریه دی په اړه کې دی کون په اړه کې تصوور درلوده دغه نظریه بیا د خزو په اړه کې درلوده دغه نظریه دی دینونو په اړه کې تصوور درلوده دا بیا ان شاء الله درس کې وایو دینن لپاره هم دومره بس ده ما کوشش کاوه چې دا درس لن لن ووایم دغه مفاهیم او دغه معلومات تاسو دي دي زبانان ته خصوصا چې د اتسوک په مكتبونو کې دی ا په لسو کې دی ا په انتنونو دی دوی ته زکه اړینه په همدغه تفصيلات باندې چې په دیوساني نظام کې د راغلي کمونستان دوی بیا ځای ځای چیرې په خارونو کې چیرې د په دفترونو کې چیرې د په ولایتو کې د روشنگرۍ په نامه باندې کورسونه شروع کړي دي او د دیو زمونه د تیروتل زبانان دره جمعکۍ او پافتکه پا یو دوه درسونه ور کوي او مغبخوانی کمونستان راضي ورته او بیا امدهغه دي مارکسیزم او د لینن نظام د مبادي او د کومونیزم د افکار نظریات او نظریات ورته په نوې شکل باندې وړاندې کوي او په د دې چې هغه خلق د خپل اسلام سره خپل دین او خپل عقیده او د خپل ولست یې ارزښتونه سره پیوند داخلي هغه دوباره دغه ذہنونو د دغه ډول خرافاتونه ډکوي ترڅو د سباور زیبیا د چا په خدمت کې هغه واقعي شي دات چې بیا څنګه د کومونیزم کمونزم یو نظام جوړ سو د بیا لینن وکاو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 د نجيب مبارک ته کنه نجيب د دوی له جمهور او کلونه جمهور پات شو د خاط شو. دغه خپل ورور لیکلی دا س عجیب عجیب شیانه په کې لیکلی چې بيخېد انسان چې سړی کل ګوري نو سترګې د سړي شرمېږي چې کس کې مدا شېان نه لیدلی چې دغه د فحشاو قصې د د زناکارو او د د لواتاتونو د د کورنۍ د فحشاو د د بلار د د مور د د خويندو خپل ورور لیکلی خپل ورور لیکلی اوس چې په پښتو دی هاي نجيب پیژنې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 باغه ورکړه د سر بندیم وصمو د بیات نه وخته د لار اقصی ډیره مشهوره ده چې مشران خلکو معلومه ده او کتاب خو کتاب دی ځکه د سړی په خپل داس چاپ کور کې پیدا شو وی لوې شوې شاغه د دې حزب د دې ګوند د افکارو مناظر و او اغه به د مسلمانانو زنانو سره منازره به کولی مناقشه به کولی په انتون کې او د دې نظام تر ډیره مودې پر د و پاله ا زر زر ختم شو خدای دې ډېر وګډې مودل په روسانو وساته زه خدای تره ټول دي قوی شخصیت خواند په دې کې دا چې دغه شخصیت کوم ارخونه او کوم ابعاد او کوم نظریات او قایدو هغه په کتاب کې پوره تفصیل باندې لیکل شوی دي نو ولسته ډېر ضروری دي. دي هر افغان دې پر زروجي دی الله دې خدای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك وارجوك